Tiana Primera Hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Cap de setmana de commemoracions a la nostra vila. El grup d'astronomia de Tiana celebra el seu primer quart de segle i es promoti els seus 20 anys. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El grup d'astronomia de Diana celebra aquest cap de setmana la commemoració dels seus 25 anys amb el plat fort del programa d'actes. L'entitat ha organitzat un conjunt d'observacions, sessions de planetari mòbil i conferències obertes al públic en general i les celebracions no acaben aquí, i és que l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat Psíquica de Mongatitianes, Pamoti, celebra aquest dissabte el seu 20 aniversari. Per l'ocasió s'ha programat una exposició, un sopar i dos espectacles musicals que volen servir per commemorar la famèrid. L'endita Tiana Solitària organitza aquest diumenge la cinquena edició de la Fira intercanvia, tal part del Camp de Futbol Vell acollirà de nou aquesta iniciativa que pretén consolidar al nostre poble un espai d'intercanvi local. I en esports, l'inici de la competició per les noies del vòleybol Tiana marca l'actualitat esportiva d'un cap de setmana carregat de d'al·licients pels conjunts tianencs, conscients del salt de qualitat que pot donar l'equip aquesta temporada al vòleybol Tiana alternat al treball físic en partits davant equips d'una categoria superior. Tiana, primera hora. Notícies. El grup d'astronomia de Tiana celebra aquest cap de setmana la commemoració dels seus 25 anys amb el plat fort del programa d'actes. L'entitat ha organitzat un conjunt d'observacions, sessions de planetari mòbil i conferències obertes al públic en general. Els actes es desenvoluparan al llarg de dissabte i al matí de diumenge i recullen l'essència dels que han estat alguns dels pilars del grup d'astronomia de Tiana al llarg d'aquest quart de segle, la divulgació i pedagogia en aquesta ciència. Sentim el president de l'entitat, Enric Monreal. En principi el que volem fer és divulgació, és a dir, seran conferències amb un nivell mitjà, és a dir, que podran tocar aspectes de, de cert nivell, que potser seran per més entesos, però que seran també eh, bastant planeres, perquè les persones que donen aquestes conferències estan molt acostumades a fer divulgació i, per tant, són temes molt interessants i molt fàcils d'entendre. Els inicis del grup d'astronomia de Tiana remunten a l'any 1985 en el marc d'unes activitats escolars al centre educatiu Lola Anglada. Des d'aleshores, l'entitat ha anat creixent i a l'actualitat són més d'un centenar els socis que la integren. La tasca del grup d'astronomia al llarg d'aquests anys ha passat d'una banda per l'estudi dels fenòmens astronòmics. D'altra banda, ha fet una ferma aposta per la divulgació d'aquesta ciència. Enric Monreal ha reconegut que hi ha hagut algun moment en què ha perillat l'existència de l'entitat, però celebra que fins finalment, amb la voluntat de tots aquells que en formen part i els suport rebuts, hagi sortit endavant. El grup va passar per un, un punt una miqueta àlgit, fins i tot eh, hi va haver perill de que es disgregués, no? Sortosament vam poder sortir d'aquest forat i a partir d'aquí a ja tot va ser una, una carrera ascendent, sense pressa, però sense pausa, com es diu habitualment, no? posant un peu darrere l'altre i tocant sempre de peus a terra, encara que nosaltres el que ens agrada és mirar el cel. No? L'acte d'obertura del gruix d'activitats a la celebració dels 25 anys tindrà lloc aquest dissabte a l'Observatori a partir de dos quarts d'onze del matí en parlaments d'autoritats de l'Ajuntament de Tiana, de la Diputació de Barcelona i del Grup d'Astronomia. Mitja hora més tard es donarà el tret de sortida un seguit de conferències que s'allargaran dissabte i al matí de diumenge. Entre les qüestions que es tractaran i aspectes de la cosmologia actual, la Meridiana de l'Església de Santa Maria de Gliangeli i Martiri de Roma o l'Història de l'associacionisme astronòmic a Catalunya. A banda de les conferències, l'Escola Lolanglada del Poli Esportiu acollirà sessions al Planetari Mòbil la tarda de dissabte i el matí de diumenge. El punt final a la celebració es posarà diumenge a partir de dos quarts de dues de la tarda. Per assistir a les conferències és necessària inscripció prèvia ja que les places són limitades. Es pot fer trucar al telèfon 93 276 0051 o a través del web del grup d'astronomia www.astrotiana.org En aquest web també es pot consultar el programa d'actes d'aquest cap de setmana. I les celebracions no acaben aquí i és que l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat Psíquica de Mungatitiana, Pamoti, celebra aquest dissabte el seu 20è aniversari. Per l'ocasió s'ha programat una exposició, un sopar i dos espectacles musicals que volen servir per commemorar la l'efemèrida. D'una banda, el grup de dansateràpia de l'entitat oferirà un espectacle que porta per títol Paisatge submergit De l'altra, la companyia Protagonistes Nosaltres, constituïda per persones amb discapacitat intel·lectual, oferirà l'actuació Febre pel Cabaret. En dóna més detalls el president de l'entitat, Miguel Ángel Rey. I ara, als 20 anys, hem volgut fer una celebració, ja que no l'havíem fet a les 10, doncs, bueno, més, més rebombori. No? I bueno, el mateix que vam fer per al festival de fi de curs, doncs és una actuació que no és un musical perquè els nostres realment el que fan és teràpia i a través de la dansa. I bueno, l'espectacle principal seria un grup que venen de terrassa que van venir precisament quan es va crear l'associació. L'ciació es va crear el juliol del 90 i ells van venir el març del 91. i hem volgut que siguessin ells els que, els que tornessin per celebrar els, els 20 anys. No? Espamotti va néixer el 1990, van data concentrar els seus esforços en la integració social de les persones amb discapacitat psíquica el seu principal objectiu al llarg d'aquests anys ha estat organitzar activitats de lliure per aquest col·lectiu i oferir a les seves famílies la possibilitat de fer un parèntesi en la seva vida diària que en bona part dediquen a tenir cura d'aquestes persones actualment l'entitat treballa amb un total de 25 famílies a més al llarg dels anys ha apostat per noves activitats i ha aconseguit d'aquesta manera consolidar-se Tiana i Mongat els dos municipis on desenvolupa la seva tasca Miguel Ángel Reix el que nosaltres no s hem dedicat més ha sigut sempre al temps de lleure. I aquí jo crec que sí que hem anat creixent perquè van començar per pues, fer sortides amb un esplai que també es va crear aquí, l'esplai Oriçó de voluntariat, i bàsicament era per donar una mica de respir a les famílies i jo bueno, crec que això s'ha anat aconseguint i després ja hem anat creixent ara bueno, ja fent dansa teràpia, que van començar el 2004 si no recordo malament i bueno, hem anat fent coses i fent tallers, eh, fent la fira verda de Nadal Els espectacles musicals que s'han programat per aquest dissabte tindran lloc a la sala al a partir de les 7 del vespre. Més tard i en el mateix espai s'ha previst un sopar. El preu del tiquet és de 8 euros i es pot adquirir a serveis socials de Tiana o de Mungat i al forn a xalà. A més, aquest dissabte a les 6 de la tarda s'inaugurarà una exposició de manualitat realitzades pels joves de l'associació i fotografies de les seves activitats. La sala d'exposicions del casal acollirà la mostra que es podrà visitar fins al pròxim 10 d'octubre. Tiana, primera hora. L'entitat Tiana Solidària organitza aquest diumenge la cinquena edició de la Fira Intercanviat. El parc del camp de futbol vell acollirà de nou aquesta iniciativa que pretén consolidar el nostre poble un espai d'intercanvi local. A la Fira hi pot participar tothom qui ho vulgui amb qualsevol cosa susceptible de ser intercanviable i compartida. Sentim el president de Tiana Solidària, Albert Ferrer. És eh, la cinquena fira que fem, eh, la idea és fer-la una per temporada, ara seria començar la temporada de, de taró, i seria doncs, on es poden eh, intercanviar doncs, material, coses materials i coses immaterials. I, una vegades dius, bueno, doncs fer pastissos, intercanviar-ho per altres coses, eh, podem canviar-ho per, massa per massatges, podem fer moltes coses. No, no només eh, ha de ser intercanvis d'objectes, poden ser altres moltes coses. i idea és que es vaig consolidant i que es converteixi doncs, en un hàbit. D'altra banda, també s'han preparat diversos tallers que tenen la sostenibilitat com a comú denominador. Un d'ells consistirà en l'elaboració de bombes de llavors, que després es poden desenar un camp per tal que germinin. Un altre d'aquests tallers girarà entorn als horts urbans. A més, es farà una degustació de productes tianecs elaborats amb una cuina solar i podria comptar també amb una actuació musical en directe. Recordem que la cinquena Fira Intercanvia tindrà lloc aquest diumenge al parc de l'antic camp de futbol de dos quarts d'onze del matí a les dues del migdia. Aquells que vulguin participar de reservar una taula al telèfon 691602507 o a l'adreça tianasolitari Fins ara són una desena de tianencs i tianenques els que han confirmat la seva participació. Els punts d'informació juvenils de Tiana i de Montgat posaran en marxa la iniciativa corresponsals a l'Institut Talassa, amb la qual es pretén impulsar una millor vinculació i contacte entre aquests serveis i els joves. En dona tots els detalls la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Sara Torroella. Cada classe de l'IES Talassa trobi una persona representant una mica de la seva classe, que vingui als punts d'informació juvenil a recollir la informació que creguin pugui ser d'interès per la resta de la seva classe i de la mateixa manera que ells ens transmetin les necessitats necessitats o possibles idees que puguin tenir la seva classe. El projecte va sorgir ara fa 9 anys amb l'intenció intenció d'apropar els punts d'informació als joves. Al llarg d'aquest temps, ha patit als i baixos pel que fa la resposta d'aquest col·lectiu, ja que en determinades ocasions no ha estat tan satisfactòria com es preveia inicialment. És per això que aquest any s'ha apostat per reactivar el projecte amb incentius per a tots aquells corresponsals que en surtin escollits, com ara un xec regal de 40 euros en material escolar o esportiu. Al proper dia 14 d'octubre tindrà lloc la reunió de presentació de la iniciativa a la biblioteca de l'Institut de Alassà, a la qual hi assistiran tots els corresponsals i representants dels punts d'informació juvenil de Tiana i Mongat. Radio Tiana, Notícies, Esports. L'inici de la competició per les noies del vòleybol tiana marca l'actualitat esportiva d'un cap de setmana carregat de d'alicients pels conjunts tianencs. Ens n'amplia tots els detalls el nostre company d'informatius, Marc Ostrell. Conscients del salt de qualitat que pot donar l'equip aquesta temporada, tiana, al vòleybol tiana ha alternat el treball físic amb partits davant equips d'una categoria superior. Una preparació encaminada a corregir els errors de l'any passat quan les tianenques van haver de jugar la promoció per mantenir la categoria. El fet de debutar aquest diumenge al poliesportiu de la Vila davant l'escola Pia de Granollers pot ser un factor clau per començar amb una victòria i d'aquesta manera agafar confiança de cara als propers compromisos. Tot i això, serà necessari seguir encaixant les noves peces a l'equip, principalment Esther Torres, que torna després de la seva baixa per maternitat. Continuem amb futbol perquè el centre cultural i esportiu Tiana afronta la quarta jornada de Lliga. Ho farà en un camp molt complicat, el del Penya Morera, i després de tres jornades on només ha aconseguit dos empats i una derrota. En aquest sentit, el tècnic dels Blaugranes, Joan Casado, és força pessimista davant el potencial dels badalonins. Sí, la temporada passada van jugar allà i bueno, van perdre una jugada de falta amb un jugador que pràcticament jugava a tercera divisió amb això no pot lluitar. I, I si tu estàs treballant en nanos del juvenil, doncs això és complicadíssim. Bé, bueno, en el futbol mai se sap, però és complicat, complicadíssim. <fixi> El bàsquet tianà sí que ha tingut un inici esperançador a la segona catalana amb dues victòries en els dos primers partits i demà a les 7 de la tarda rep el Salvé. L'entrenador dels tianencs, Emilio Martínez, que podria comptar amb la novetat de Dani Guillamont, analitza el joc del conjunt gironí. Són equip molt, molt joves, molt físics, molt intensos i això ara mateix no sé què millor es va, no? Perquè es falta una mica de ritme. O sigui, ser un rival bastant dur perquè pel ritme, pel, pel lloc físic que faran. I a més a més, els dos primers partits que han fet, un van guanyar fora i l'altre van perdre ara la pròrroga a casa, o sigui que no és un equip tampoc que estarà a sota la Lliga. I acabem amb una punta del futbol salt a la Conreria, que continua treballant en el seu assal al grup quart de la primera territorial. Després de guanyar de manera clara els tres primers partits de preparació, demà jugant un nou amistós davant el Montbui. I Anna Primera Hora. L'entrevista. El grup d'astronomia de Tiana celebra aquest cap de setmana un quart de segle i per l'ocasió ha programat un conjunt d'actes per petits i grans i entre ells es troben doncs, conferències, sessions de planetari mòbil a l'escola Lola Anglada i també una observació astronòmica. Són 25 anys de trajectòria i per tant donen molt a parlar i per fer-ne un repàs i també un balanç doncs hem volgut convidar als estudis d'aquesta casa el president del grup d'Astronomia de Tiana, Enric Monreal. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs precisament, si et sembla, comencem parlant de tota aquesta intensa activitat que s'ha programat per aquest cap de setmana. Crec que haurem d'anar per parts, perquè Déu-n'hi-do, no? Comencem per dissabte. Quins són els actes que podríem destacar d'aquesta doncs de, celebració del plat d'aquesta celebració dels 25 anys. Sí, com, com molt bé dius, eh, aquest cap de setmana serà una concentració d'activitats que constituiran això que deies, el, el plat fort realment de, de la celebració del 25 aniversari. El dissabte serà el dia que es faran més activitats. Eh, S'inaugurarà si, eh, la trobada que, doncs, amb el Parlament del senyor Alcalde de la directora del Parc de Serrala Marina, que també vindrà, i el mateix diré quatre paraules, i a continuació ja començarà tot un seguit de conferències. N'hi hauran eh, dues eh, durant el matí, la primera serà a càrrec del senyor Joan Cunill, que és de l'agrupació Âster, d'una associació molt veterana de Barcelona, i ens parlarà de les Aurores Boreals. En acabar aquesta observació es farà una observació del Sol en filtre alfa per poder veure les protoveràncies i l'activitat que hi hagi en aquell moment. Tot seguit hi haurà una conferència a càrrec del Sr. Ferran Garcia, que és expresident de Cosmos, el grup d'astronomia de Mataró, que ens parlarà sobre la confusió en expansió, els aspectes més actuals de la, de la cosmologia, és a dir, de l'evolució de l'univers. Uh, després hi haurà una parada tècnica per fer un dinar, aquest dinar... De germà no doncs eh, és optatiu, podrà afegir se qui ho desitgi. És l'única activitat que lògicament té un preu perquè es el, els plats han de pagar. No? però a partir d'aquí tot el que més hi ha ja continua sent d'entrada lliure, eh, amb l'única condició de que ens s'haurien d'inscriure les persones que vinguin perquè com sabeu, l'auditori que tenim allà a l'observatori és eh, una miqueta de petit i més que repas piguem amb quina amb quines persones hem de comptar però, eh? Entenem però que són sí. conferències per sí. a un públic que no és especialitzat. No, no, en principi el que volem fer és divulgació és a dir, són eh, conferències amb un nivell mitjà, és a dir que podran tocar aspectes de, de cert nivell que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 Però més aquestes conferències doncs, es combinaran també amb una observació que tindrà lloc al, al vespre, bé, sí. més que al vespre, a la nit, ja, perquè serà a partir de les 10, no? Exactament. Abans de l'observació, per això, hi haurà unes altres eh, activitats paral·leles que es faran a l'escola Lola Anglada de, de Tiana, allà dalt al poliesportiu, que consistiran en sessions de planetari. Eh? Hi haurà un planetari inflable que anirà fent eh, sessions eh, doncs, al llarg de la tarda i també a l'endemà, diumenge al matí. Després d'aquest de, de seguit de, de, de sessions de planetari, doncs també hi uran durant la taula durant la tarda dues conferències més, una molt interessant que parlarà de la meridiana de l'Església de Santa Maria d'Egli Angeli i d'Himàrtiri de Roma, és una meridiana que es va construir dintre d'una església, és molt curiós i ens explicaran tots els aspectes més, eh, més rellevants d'aquesta meridiana eh? aquesta conferència la donarà el senyor Josep Maria Casals que és enginyer industrial i és membre de l'agrupació astronòmica d'Osona eh, a continuació hi haurà una altra conferència que serà càrrec del senyor Pere Closes, que és llicenciada en Ciències Físiques i president actual de l'agrupació Âster de Barcelona, que ens parlarà sobre un tema tan interessant com els treballs escolars de recerca relacionats amb l'astronomia. Eh? Uh -huh. És una cosa que no tothom sap, que amb la canalla es poden fer mol, molts treballs i a l'escola, mitjans relativament modestos, es poden fer coses d'embargadura, de eh? tal com, per exemple, medir el radi de la Terra, poca mm -hmm. broma. Eh? Que, de fet, el grup d'astronomia és ben coneixedor d'aquest tipus de treballs de recerca. Després, si vols, en parlem més àmpliament perquè, precisament, a partir d'un treball de recerca, doncs, veu obtenir doncs, un descobriment molt satisfactori. Molt Però, bé. si et sembla, doncs, acabem de parlar sí. doncs, dels últims actes d'aquest diumenge. Fem un, gent... un repàs ràpid, ja, ja han passat el, el dissabte, Eh, el dissabte, com has comentat abans, eh, el colofón serà una observació pública, que serà a les 10 de la nit, allà a l'Observatori, oberta a tothom i gratuïta. I després ja tenim el diumenge. El diumenge ja al matí, doncs la cluenda de la trobada, hi haurà una primera conferència que parlarà de l'astronomia i la marina, és a dir, com ha influït l'astronomia en la navegació. Eh? D alguna manera anirà a càrrec del de senyor Joan Palau, que és eh, diplomat de la Marina Civil i president del grup d'astronomia de Calella, Amics de Calella. Uh -huh. I per acabar ja hi haurà la conferència de clausura a càrrec del senyor Josep Maria Oliver, eh, cofundador, expresident i actual membre de la Junta Directiva de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que ens parlarà del tema, doncs, per acabar-ho de rodonir de la història de l'associacionisme astronòmic a Catalunya. Eh? 25 anys donen per molt. Jo crec que toca fer repàs, balanç, sobretot doncs, quan se celebren aquestes efemèrides. I no sé doncs, precisament quin balanç en podem fer des de la presidència del grup d'astronomia. Satisfacció, suposo... Jo ara et puc parlar a nivell personal perquè, com ja sabràs, en sóc fundador del grup, no? I, per, esclar, veient tu des d'aquesta perspectiva el, el fet de que aquesta agrupació hagi anat evolucionant durant aquests 25 anys i creixent eh, un passet, després un altre passet, és com, és com veure créixer un fill una miqueta, no? Llavors, la meva satisfacció personal, pots estar segura que és... és tremenda, no? Però estic molt content també i alhora molt agraït per la resta de companys que formen part del grup de Adriana. Actualment tenim un, un pantall de persones tant a la, a la Junta Directiva com eh, fora de la Junta Directiva, però que són eh, entusiastes i que són els que fan que realment estigui funcionant el grup d'astronomia en, en aquests moments. Eh? I en aquest llarg recorregut no sé si podem destacar doncs, algun moment en el qual doncs, precisament tinguem prou importància, no? De, hem marcat un abans i un després en el grup d'astronomia. Bé, hi ha hagut fites, la veritat és que sí. Hi, han hagut... hi ha hagut una, una miqueta, diguem, trista, perquè va ser un moment en què el, el grup va passar per un, un punt una miqueta àlgit i fins i tot eh, hi va haver perill que es disgregués, no? Sortosament vam poder sortir d'aquest forat i a partir d'aquí a ja tot va ser una, una carrera ascendent, sense pressa, però sense pausa, com es diu habitualment, no? posant un peu darrere a l'altre i tocant sempre de peus a terra, encara que nosaltres el que ens agrada és mirar el cel, no? però bueno, tocant molt de peus a terra sempre, hem tingut la immensa sort de que hem tingut el suport incondicional de l'Ajuntament de Tiana des de fa 25 anys, vull dir, amb, amb tots el, els alcaldes que han passat durant aquests, aquests anys, que ens han donat suport, cadascú des, del seu, des de les seves possibilitats. Vull doncs, agrair molt, molt personalment, sobretot, a en Ferran Vellespinós, que va ser el que em va, d'alguna manera, obrir la porta a la Diputació per poder presentar el projecte i que realment això va ser el que va donar el pas definitiu per aconseguir el projecte de l'Observatori. Eh? Agrair també doncs, eh, al alcalde actual, el senyor Muñoz, que també ens ha donat suport des de des que va entrar. Hem pogut complir eh, un conveni que quedava diguem, penjat entre una legislatura i l'altra i amb el seu suport l'hem pogut també tirar endavant, que ha sigut el de dotar l'observatori de, de l'instrumental que, que ens calia i que necessitàvem. I, bueno, no em vull deixar en el tinter altres alcaldes, com, per exemple, el senyor Escudé, que també al principi del grup ens ens va donar un cop de mà, tot i que en aquella època, pues, és clar, les possibilitats que hi havia en l'Ajuntament no eren les que hi van haver en èpoques posteriors, no. També vull agrair a la, a la Diputació de Barcelona, eh, a través del que és el al Consorci del Parc de Serrada de Marina que, doncs, eh, gràcies a la seva aportació es va fer possible l'edificació de l'observatori i bueno, doncs, sense això també hauria estat impossible tirar endavant aquest, aquest projecte I sens dubte l'Observatori tampoc hagués pogut sortir endavant sense la implicació de totes aquestes persones doncs, que ho heu fet possible que des de dins doncs, heu estat donant-li aquesta empenta i precisament en aquest sentit suposo que també haurà estat important doncs, totes aquestes innovacions tecnològiques que han anat sorgint i que us han permès disposar d'equips cada vegada doncs, més potents, no? Uh, de la manera que es treballa ara, amb la que es treballava fa 15 anys tan sols, no té, no té res a veure uh, avui un dia estem utilitzant tecnologies que fa 15 anys les utilitzaven només els grans observatoris professionals no? per tant estem ara en condicions de fer treballs uh, de valor uh, científic real és a dir, que les dades que pots obtenir es poden tenir en compte a l'hora de, de fer càlculs uh, astrofísics eh? I tant és així doncs, que bueno, hem tingut ocasió, de, aquest any passat, de poder calcular la rotació d'un asteroide, mm -hmm. eh? el Gherkes, que és la primera vegada que es podia que es determinava aquest període de rotació. No? Això es va fer eh, doncs, des de l'Observatori de Tiana, eh, amb un equip format eh, per, per membres del grup, però diguem que d'alguna manera... Eh, el que va portar endavant el treball va ser un, un estudiant que feia el seu treball de, de recerca i doncs, aquest treball de recerca va culminar eh, justament amb això, amb el descobriment de la rotació d'un asteroide que no s'havia determinat fins a aquell moment. Per nosaltres ha sigut una fita, ha sigut una gran satisfacció, perquè a més a més aquest treball ha estat publicat en diferents eh, revistes especialitzades eh, d'aquí d'Espanya, però també va estar publicat, sobretot, cal dir-ho, en el butlletí oficial del Minor Planet Center, que és una branca de la Universitat de Harvard que controla o, o coordina totes les observacions de cossos menors de, del sistema solar. I aquests da eh, fins i tot s'han tingut en compte, últimament eh, un company em va trucar a fa fara quatre dies per dir-ho que es, es, es surten publicats en a la NASA, també de la llista de, de dades orbitals dels asteroides de la NASA, és a dir que, és un treball que sense, diguem, haver-nos-ho proposat doncs, ha tingut una, una volada molt important i això ens fa agafar ànims perquè pensem que podem fer treballs de recerca importants d'aquí endavant. I a més reforçant, doncs, una vessant que el grup d'astronomia sempre ha tingut ben present, que és aquesta vessant no? També doncs, de tenir en compte els més petits i els més joves, i de fet ho ha posat en manifest organitzant doncs, sovint observacions públiques i ara precisament amb aquest treball de recerca que ens estàs comentant. No? És veritat, és veritat. Des dels inicis del grup la nostra activitat l'hem dividit bàsicament en, en dues parts. El 50% observació, investigació, si vols dir, i l'altre la la 50% divulgació perquè pensem que la divulgació és importantíssima és a dir Eh, quan tu dones a conèixer uns, uns resultats que vas obtenint pots fer que altres persones, o sobretot els nens no? eh, es fixin en això i despertis vocacions, eh? en, alguna, en alguna ocasió despertes vocacions que d'altra manera potser no s'haurien manifestat no? per això pensem que és tan interessant i tan necessari fer divulgació i també el que és eh, a nivell pedagògic, és a dir, a nivell de fer observacions infantils i activitats infantils que al cap de l'any també ens Realitzem. Aquí Tiana potser és per tradició ja perquè no oblidem que el grup d'astronomia de Tiana va néixer com grup d'astronomia de l'escola de de Tiana eh? va ser el primer nom que vam tenir i va néixer a partir d'unes activitats extraescolars que, que es van fer en allà. No? Per tant, eh, ja fa 25 anys que es està fent astronomia a l'escola de Tiana. I precisament doncs, per aquesta llarga trajectòria que estem tractant al llarg de tota l'entrevista, mi m'agradaria també que em fessis una valoració en clau local de la importància que ha tingut el grup d'astronomia de Tiana al llarg d'aquests 25 anys. Bé, jo ara potser, potser seré una mica pedant, no? si, si ho dic així, però crec que ha estat una, una de les entitats més importants, sense dubte, dintre de la vila durant aquests 25 anys. Ha sigut una més de les moltes eh, entitats importants que hi ha, però una més d'elles. És a dir, no hem quedat mai de banda, sempre hem intentat... Eh, col·laborar amb altres entitats també i, i altres entitats han col·laborat amb nosaltres en alguns moments puntuals s'han fet eh, no sé, ara no recordo però bueno, s'han fet eh, combinacions de, de teatre amb, amb astronomia o el coro alguna vegada també eh, ha vingut a cantar o on s'han vingut a visitar en fi Intentem estar relacionats amb les altres entitats de Tiana, també. I ja per acabar, com mira el grup d'astronomia al futur? No sé si us plantegeu noves fites. Bé, jo miro el futur el grup d'astronomia, dic jo, eh? Jo el miro amb molta esperança. Com m'he comentat abans, hi ha actualment un grup de gent, eh? hi ha una junta que és entusiasta, i hi ha un, un altre grup eh, que no és la junta encara, però que més endavant pot ser o no? Que també és molt entusiasta i jo crec que això no hi aquí ho pari, eh? tal com està ara mateix. De moment celebrem aquest cap de setmana els 25 anys, recordem que hi ha programades, doncs, tot un conjunt de conferències i també sessions de planetari mòbil a l'Escola Lolanglada i observacions. M'agradaria fer un afegitor, eh, perquè potser no queda clar la manera de participar en aquestes activitats. Eh, torno a repetir, són activitats obertes i gratuïtes, absolutament totes. Eh. L'única qüestió és que tenim poc espai allà dalt, l'auditori que tenim en els laboratoris reduït, tenim places limitades i, per tant, és molt millor que eh, la persona que vulgui assistir s'inscrigui. La manera d'inscrir-vos és molt fàcil, només cal obrir la pàgina del grup d'Estromia Tiana i allà on diu contacte dir vull participar eh, en les activitats i ja està, res més. O bé trucar eh, 9-3 276 0058. Naturalment, si ha algú que per el que sigui no s'ha pogut inscriure i s'acosta allà dalt, lògicament se'l deixarà entrar eh? només, només ho fem per tenir una miqueta de control per saber amb, amb quina disponibilitat d'espai tenim eh? D'acord, doncs Enric Montreal, president de Grup d'Astronomia de Tiana, moltes gràcies per venir fins als estudis d'aquesta casa i fins a una altra, moltes i per molts anys Moltes gràcies a vosaltres adéu -siau. a entrevista